Тридцять шнурів почав отець Ілецький, то для мене трохи забагато, але двадцять візьму, якщо не буде за дорога на мою кишеню. Дешевше, ніж селяни платять, прошу мені вірити, бо я на отцю добродію заробити не хочу. Дадуть отець п'яту часть того, що я заплачу, приблизно, розуміється, бо треба розчислити також кошти продажі і купна. Як же отче добродію? Єлецький надумався хвилину, йому цей план подобався, поле в сусідстві межувало з його власними шнурами. Тільки побудувати хату, стайню і яку там стодолу, і буде господарство. Ганя на лиду не сяде, буде мати забезпечену будучність. «Ну як же, отче добродію», наглив секретар. «Та остаточно я не від того. Можу на отця добродія числити?» «Остаточно, або я знаю». Пораджуся ще з доктором Орлівським Секретар скривився Не довіряєте мені, отче Ілецький з борони вбору Не боже Щось також кажете, пане секретар Кому ж тоді довірювати, як не вам Але до кожного купна треба двох сторін, правда? Ну так Ви одна, значить, а я друга А вже ж Тим часом я старий І не дуже-то розуміюся на таких справах Як табуля, контракт і таке друге Це мусить зробити Орлівський Як юрист Гарно, доктор Орлівський порядний чоловік і добрий адвокат, не крутій. Тішить мене, що й ви такої самої гадки про нього, як і я. Це дійсно виємково гарна людина. Як він мені скаже підписати угоду, то я й не читаючи її, підпишу. Так, значиться, полагоджено, і секретар простягнув свою широку долоню. Підожіть ще хвилину, спинив його Єдецький. Предмет купна все ж таки треба буде оглянути. Двадцять шнурів поля то не дрібниця, то буде коштувати гроші. А вже що гроші? Отже, бачите, треба, значиться, обійти фільварок, розглянути ниви і вибрати такі, що найкраще підходили б для мене. Може би вдалося викроїти в однім ланку, бо тоді інакше господарюється, треба і з вами поторгуватися трохи». Секретар кинувся на кріслі, ніби його бджола вжалила. «Отець Ілецький стиснув його за руку, не гнівайтеся». Але все ж таки треба, бо всі ми люди грішні і ніхто з нас своєї кривди не хоче. Скажім, що так, погоджувався секретар. А то до того всього я ні сил, ні охоти не маю, зітхав Єлецький. Так що тоді, перестрашився секретар. Так тоді, як ти гадаєш, мамо, звернувся Єлецький до своєї дружини. Так тоді чи не попросити б нам Шагая, щоби нас заступив? Він, чоловік молодий і тямучий, правда? А вже, що так, погоджувалася добродійка, йому й не таке діло доручити можна. Шагаєві? Тутешньому вчителеві? – здивувався секретар. А вже, що йому? Не же ви що злого чули про пана Шагая? Секретар надумався хвилину. Не знаю, що вам відповісти. Кирикучка так його обсмарував, що на нім сухої нитки не оставив. Бунтарем його зробив. Каже, що як не заберуть шагая житник, то за який рік-два не лише житники, але й цілий повід спалахне огнем, що тяжко буде вгасити. І ви вірите, пане секретар, схопилися обоє лецьки нараз. Я ні, але його зверхники. Причим тут я? Боюсь, що закимидоб'ємо торгу, то за шахаєм лиш за куриця. Він тут на волоску висить. Так? На волоску... Одно його дотепер тримало. Що? За ним стояла громада, а тепер чую Кирикучка і громаду проти Шагая настроїв Каже, що поки не було Шагая в селі, то був спокій. А відколи він прийшов, то спокою нема. Я Кирикучки не люблю, бо він задуже мені понад голову виріс. Але що ж ви порадите на те? Він... «Порядний війд, а це, знаєте, дуже високий титул. Мабуть, цей Шагай дійсно задирчистий чоловік, коли таку війну затіяв, виграти її не може і не виграє». «Не виграє, кажете?» – спитав отець Ілецький, і очі в секретаря вп'ялив. «Ніколи в світі отче, добродію, бо ще ніхто з кирикучкою справи не виграв. Кого цей павук своєю сіткою опутав, то і пропав». Ілецький раменами здвигнув і зробив рух безнадійний. А що ж, як не буде шагая, то я й поля не куплю. Секретареві наїжилася чуприна, підняв брову і почав кліпати очима. Отець добродій жартують? Святу правду говорю, бо нікого другого не маю, щоб мене міг виручити в тій справі. А зякі далеко, а сусіди часу не мають, а доктор Орлівський він не до того. Один шагай міг би з вами добити торгу. І якщо ви хочете, то що? Якщо ви хочете, щоб я від вас купив тих двадцять шнурів і заплатив вам зараз готівкою, котрою вам, як бачу, докупна фільварку треба, то... І отець Лецький не докінчив, бо секретар ухопив його за руку. Можуть, отець, бути спокійні Доложу всіх зусиль, всі пружини порушу Щоб Шагаєві не сталася кривда І прошу собі не гадати, що зроблю це виключно з огляду На Товстогузівський фільварок Борони мене, Боже, хочу постоїти за правду Це одно, а друге, треба вже раз тому кирикутці носа втерти Під великим секретом скажу вам, отче Що відомі мені деякі справи цього добродія Що кращих доказів проти нього і не треба він і піді мною яму копав Каналі І секретар перепросив паню За непарламентарне слово Бо такий тип Що-то навіть неспокійнішого чоловіка Може вивести з рівноваги Але Але що, зацікавилися Єлецькі Але признати треба Що це геніальний хлоп, селянин Хотів я сказати Така голова, така енергія І така пристрасна любов до землі От коли би так наші землевласники Свою землю любили І він зітхнув коли б вони її так любили? Але що ж? На милування нема силування. Вони її не люблять, а вона їх. Одинока річ – розвід. Навіки вічний розвід. І до того воно йде. На жаль, іншого виходу не бачу. А що до мене, то я дуже тішуся, що матиму такого сусіда, як отець добродій. Бо не дармато й говорять наші люди, не купуй хати, а купуй сусіда. Добрий сусід – то благодать Господня. І кріпко стиснув Отця Ілецька, а потім встав, поправив комірнець, погладив вус, підійшов до добродійки Єлецької і пошаною цмокнув її в руку. Подякував за ласкаву гостину і розпрощався, бо казав, що земля під ним горить. Не пережив би того, коли б хто інший купив товстогузи. «То мама не земля, кажу вам ласкаві панство». «Не гадала я, що ти такий хитрий», – сказала добродійка, коли їсть замкнув за собою двері. «А правда?» – хвалився отець Ілецький. «Правда, що я не такий леда, що як ти собі гадала? Ще щось доброго зробити можу. Побачиш, як тепер секретар буде за шагаєм стояти, а секретар го-го. гого!» «Не потребую тобі казати, хто він таке?» «Знаю. Отож, бачиш, він аж пищить, щоб товстого закупити. А що грошей має замало, так тоді...» І то я знаю, чула, як розказував перед хвилиною Отож, другого такого купця, як я на тих 20 шнурів, він нелегко знайде Бо я й готівку маю, і не буду йому інтересу псувати Ясна річ Тому то секретар зі шкіри вискочить, щоб шагая житників не забрали А він це зробити може і зробить Побачиш, що зробить